Ріже свіжу, почеревину, хліб, сам на припічку смажить яєшню, і все журиться, що не напали на світ палія. Я б без нього живого свіжину паював. Зіймаю чарку за те, щоб втихомирилися усі ваші болі. А ти не забагато цього питва зничтожаєш. При нашому ділі інакше не можна, втупив окол чарку. То ти йдеш у гостину, то сам гостей зустрічаєш, то на партизанів полюєш, то допитуєш якогось типа до півсмерті. А що ж за допит без горілки? І циюсь кров треба залити горілкою, щоб не стояла в очах. Вранці магазаник прокинувся від нестерпної сверблянки. Закасавши рукава, він побачив на руках плямисту розсип червоних бугорців. Поче суха, одразу визначив Терешко, видать на нервовому ґрунті. Начухайтесь тепер у свою волю. А чим її лікувати можна? Мліків багато, тільки толку мало. І знов почав ставити на стіл сулію, чарки та полумиски з салом огірками і капустою. Побачте, що у мене по простому ніяких хвастьонів нема. Бо жінка сказилась і текла до батьків, не хоче з поліцаєм жити. Ще й вона дурепа в політику лізе. От і кручусь самотинцем. Ви ж і на обід приходьте. Я з громадського господарства приволочу Поросюка, то й поласуємо сві Жвакаючи, Терешко придивляється не так до старости, як до піва. Не встиг вихильнути по-другій, як на ганку загупили кроки, Потім відчинилися двері, і до хати війшов похмурий з десяти зарядкою на плечі поліцай. Магазаник, не вірячи собі, підвівся і чи то скрикнув, чи то застогнав. «Стєпочка!» Перед ним стояв його син, облишаєний вітрами, злий і постарілий. На шиї в нього ятрився шрам. Сам з твоєю парсуною дотепався до вас, невесело заграв млинками вість, опочка. Так ми, тату, стали погорільцями і вопче, біда, зітхнув магазинник, обняв сина, посадив за стіл. Бачиш, у чужих людей ночую. І не знайшли поліїв? Ні. Сьогодні ж перетрусимо все село, як віхоть соломи, і в когось заграє шкіру, наче бубон. Похижийшов вид Степочки. Що правильно, то правильно. Запопадливо погодився Терешко. То я й пішов організовувати нашу брашку. Коли телешко вийшов, Степочка насторожено поглянув на батька. Окрім хатнього добра, у нас нічого не пропало. Аби що перейшов на шепіт Все золото загинуло. Звонив степочка і недовірливо поглянув на батька. І те, що біля борсуків закопали, і те похилив голову на руки, вдаючи розпач і водночас думаючи, який в нього проназуватий син, який вистежив один сховок. «Тату, виходить, ви не поростикували золото по різних сховках?» Був, поростикував, а потім зібрав до хати. «Краще б я з ним згорів. Це ж усе життя збирав тобі копійчину. Не треба так побиватися. Вірить, а більше не вірить батькові, бо знає, який він хитрун і скупиндя. Завжди ховається від нього із спадком. «Ви ж добре переворушили попалище». Цілий день до самої ночі длубався. Подлубаюся я. А потім, тату, треба знову стягуватися на золото. Бо при всіх владах воно капітал. Як же ти думаєш стягуватися? Способи знайдуться, поки ми при владі і вовче. Степочка при владі. З цікавісті вже інакше глянув на сина, який саме напаковував рота їжею,